Ростик важко розтулив злиплі вуста і, хрипко булькуючи, прошепотів. «Що, так і будемо стояти? Цілу ніч?» Бичковський повернувся до нього неквапно, вже хотів був щось відповісти, але раптом, учувши якийсь звук по той бік паркану, зробив лише різкий, гострий попереджувальний рух рукою і цмокнув краєчком рота. Обоє знову завмерли. Тиша стояла густа і темна, як вода. Вони мовчали, вслухалися. І тут, якось дуже близько, ніби не за п'ять кілометрів, а за кількасот метрів, наростаючи у своїй частоті, прогуркотів у бік Лемська якийсь товарняк. Та там, та там, та там. І на тлі ритмічного гуркоту товарняка. Обом причулися тихі, швидкі кроки. Зовсім десь тут, поруч, за парканом. Так, наче хтось вичекав і перебіг з одного місця на інше. Ростикові по спині забігали прохолодні лоскітні мурашки. І він простяг руку, аби намацати, доторкнутися у темряві до Бичковського. А той, відчувши чи вгадавши його порух, Простягнутою за спиною лівою перехопив Ростикову долоню і сильно щавив, аж пальці злиплися кісточками. Від болю Ростикові надулися щоки, він, висмикнувши свою руку, сахнувся на крок назад, боком наткнувся на гілку бузку, відскочив у бік, здійнявши в тиші цілу канонаду шелесту і хрусту. Бичковський через плече з ненавистю зиркнув на нього, скреготнув зубами, зробив страшне обличчя. Ростик Завмер винувато. Десь, тепер уже і справді, дуже далеко танули і стихали останні перестуки товарняка. Раптом темрява зробилася ще темнішою. Це згасло останнє світло у бабському гуртожитті. А ще за хвилину рипнули дерев'яні двері і з ганку збігла біла постать у халаті й, мабуть, кімнатних капцях. Постать постояла мить біля ганку, та так і не зважившись подолати кількадесят метрів до шпаківні, зайшла за ріг і там, очевидно, присіла. Кінець третьої доріжки другої касети. Доріжка четверта. Коли вони повернуться, постать підійде до них найпершою і, безсоромно всміхаючись, Ростикові запитає «Ну що? Догнали?» А Ростик усе спльовуватиме неделікатно з рота, з горла загусло від тривалого бігу слину. Тоді посміхнеться кривою посмішкою, якої сам у себе так не любить, і відповість Та нікого ми не ловили, а чого ти не спиш? Але з нею у нього так нічого й не буде. Ростик з Бочковським напружилися, вслухаючись. Не звуку рідини, що лється у траву і суху землю, вишукували їхні вуха іншого, і він пролунав тихий скрип неживого дерева. Ростик зіп'явся навшпиньки і визирнув через плече Бичковського. Праворуч від них, на паркані, всього за кілька метрів від їхнього сховку, з'явилися чиїсь чіпкі короткі пальці на верхній дошці а слідом за пальцями зі страшного позапаркання виронула чорна, лиса і водночас волохата, беззуба і коротконоса голова з мерзенними тріщинами очей оба носа. — Он! — видихнув Ростик і сам себе злякався, бо страшне видіння миттю щезло. Тріск і шум по той бік паркану, тепер уже не приховані, додали ще страху. — Дурень! Простогнав Бичковський і, кинувшись на паркан, важко, але вміло перевалився через нього. Ростик теж підстрибнув, підтягнувся і, ковзуючи носаками стертих кросівок по дошках, перекинувши спершу ліву ногу, тоді другу, всліпу зістрибнув униз. Зістрибнувши, він нічого не підвернув собі і не вдарив, тож одразу скочив на рівні і й оглядівся на округи. Тут було навіть трохи світла. Понад лісом Низько стояв круглий місяць, невидимий з-за паркану. Ліс одразу ж від паркану западався у вузьку долинку, порослу на дні.